Watazamaji wa Sata TV karibu katika chaneli yetu ambapo tunakuletea historia mbalimbali. Mbali. Na hivi leo nakuletea historia ya Rashid Mwishsheh akijulikana zaidi kwa jina la Kingwendo Ko ni mchekeshaji lakini pia ni msanii, lakini pia ni mwigizaji. Amejikita katika nyanja mbalimbali za mchekeshaji, usanii lakini pia uigizaji hapa nchini Tanzania. Unaweza kujua mengi kutoka kwake akielezea jina lake, jina la Kingwendo limetoka wapi, asili yake, kabila lake, elimu na mambo mengi kadha wa kadha. Lakini pia tunajua kwamba Kingwendu haishoe vituko Ni mtu ambaye anachekesha sana, ni mtu ambaye amejikita zaidi katika uchikeshaji. Kwa hiyo namini ya kwamba mbali na kucheza filamu, lakini pia Kingwendu ni mchikeshaji nguli hapa nchini Tanzania. Akiweza kutuelezea historia yake kwa ujumla, kuanzia jina, asili, elimu, ndoa, mahusiano na kadhalika. Huyu hapa Kingwendu anaelezea zaidi nzange ndo wende umetoka kama ni mtu mfupi mtu mfupi ama zarafi ndio ile ya zamani kidastabungu hiyo eh hata kwa gidaramo ni mtu mfupi kingueni kwa sababu nilishwa kwenye sanaa na ngoma kabisa ninaamenea eh nilipahomye ah sawa nilizaliwa bila sanaa ukoo wa pande familia ya sita mimi ni wa nne watu kwa tano mimi nilikutokea eh yuko baba alikuwa baba yake ndio alikuwa mwangwa wa goma za gidaramo na mtijaji naona ndio haya mambo ngoma kama kawaida nao ni kama mara kwa mara kwa misha sanaangu ilala kikundi tunaita mwalimu mwalimu kama mimi murema mako kwa kitu kile cha walikuwa na wengi waka leo binafsi. Na mimi natende tabia ya sharia. hiyo naangalia kwenye mwenyewe kama wengine naangalia nafanya ndae ni kwa mwandania kwa kionyeona basi iko na mambo kwa wewe ni sokoto kesemwa kama ni tu kwa mgeni nimechana mmoja kwa mmoja moja mwana kwa kwangu hapo mwenyewe nimedirect mwenyewe kama kawaida hapo na nene hindo sana tangu wakati kwa wakati 97 98 98 na kama kabisa ile kaole nyingine kaole kaole kaole kaole nini si bwana ndio zangu za kama vile nani nairobi nje za kwenda hapo ya koneka oman wanapata huko miezi mitano sita narudi na kuja mmoja tu shida za nyama familia na radua tunamini ni familia ina wana 1 1 1 kuna fanya yeye ni utakayomnyesha sababu alikuwa na watu watatu naona watu watatu sasa nimeona shida huko wanaambalia mali mara kwa mara wengine ndakayekuwa nina kwa shida hapo katikati ya mimi ni naona wale wache na kufa na watu wawili mtoto mama na mama pamoja nikaona hii ni wena ngo watu ndio ndomo na nikaona nimefika na na na nini kwa maisha kwa leo naona kila watoto wengi sasa na mtu mzima maisha watoto watoto wengi kama mmoja tu yuko ashuo shomingo yangu naye kama hiyo kwenye zangu huko kusoma ndiyo anaandika nao mwenyewe mwenyewe Nimekuwa niko hapa nimeanza na sana sana hadi kijana bwana sherehe za na mwanamke yangu kubwa ni yanga usikeme na mchii wangu maana baba na yanga shika chujio hicho na mambo mbele kwa kwa sababu kuingia kwenye kafu ili ni siasa naona bwana yeye wao lazipanga tena la mwaka 2025 ukwenda nikachukua maumivu mengine alipoona bwana nikatoka kule hapa mwanangu nikatoka kule nikaingia lakini ni siasa ni kweli wanapenda sana kimjinjeni kampeni kampeni zile utu wangu anapenda binti yake ni hata kama wapi na nachimba basi anaenda kumwona anapenda sana nije anamhudumia pale na yani ndipo nilipata nikapotea kupenda na wanafusiia musa ni chama zangu deshe mureni mureni unayo usisi ni kama rani koqera unaona bwana nikaongo kaka nikakaa kafu na nini baadaye sasa nikaambi nikaona bora niende nikaona bwana kidogo mbio sabuni mfani inawezekana akakubali huko na nini akakasa na no ana shida kwa nini jaribu ya fundi na 15 anaambia nikafiania pale kama kawaida nikaenda nikajaribu sasa ndio ya sungu sio kidogo nipake na nini sawa sote tunasemini kuanzia kudumiana na tozo moja na moja sifendeleja via rada jigongo nakumbuka kwa sababuania tekeshaji huyo Tanzania ndio tupian kutokana kwa sababu alikuwa mwalimu nota wa pili akawachie ilikuwa na 2020 na na mwaka na tu ni chako sijoni afa na hapo ngine na mimi kwa sababu nimeambiwa tu za upendeleo. Utaangalia kwamba usani ukamfanya kama yule labda na Sasa mimi ni msanii ambaye watu wako kwanza tu Watu wanaanza kucheka mtu anaanza kucheka mkojani waka pale kuchekesha nini na kama msemo lezo kwa chekesha mtu mtampemba dakika 10 utacheke dakika 2 na 3 uta kwa ndani tena sasa unataka kusozana kwa mjogani kwa sababu mtowali chekesha hii tena mtarekaji muungu ndani unakubwa sisi tunatetaji bora mwaka 2025 na 2024 au angaalia ndio kwa funzo fulani au ndio na mrefu vitu zaidi na mkojani hapa ni mtu kama kicheche kibwa tunaoweza kapewa simu mbona kwa sanaa yangu kwamba kama hivyo niende mbali zaidi kama vile huko nikafanya kazi sawa kazi najua niko vizuri wenzangu kama kinapende kinasenga kina nani maulaya za wapi na na ukiangalia hapo kwenye ya germany ujerumani kama huko huwa kidogo narudi napiga naenda kama hivyo nakaa kama miezi hivi nikarudi sana na kama mimi ni kwamba vizuri sana kivile lakini wenyewe sana niwe nifanye kazi na bwana nifanye kazi na wasanii Africa Nairobi Kenya wapi unaona bwana na nishafanya nao kazi na subarata wa wa ndraj wa kali shamshana nao kanda hawa na ni shemu nao kwenye mashow yani kwenye show kubwa kubwa lazima nimeone ni wepo mchekeshaji kinduendo yumo kipindi hicho unaona bwana vile nani za za za kilimanjaro manjaro bwana kina na kila nani kinaona FA waziri bwana na watu hiyo kabisa watu na bwana kama bwana kijana mmoja ambaye ametoka Ufaransa ni msanii mmoja wa muziki za anapiga mkono pale. Ni msanii mmoja Alikuja pale akatapata mindo wako sana mdoe hapa na nakupenda kuliko wewe. Ni sana wao, sanifua. Alikuwa majira Naona bwana anapenda sunshine kwa naokazi wao wa damna hiyo. washabiki ningetenda kwaambia kwa sababu mnafani walikuwa wananisumbua na kwa na kengoenda kazi ya sanaa, sawa kile hapo nime labda na meneni atakaa kupata anakuwa anaiba pale pale bona ni bashige kama lakini sasa hivi bona youtube kwanza waone kwa ni na wananipongeza sana wangu kutoka Nairobi nchi za katali huko naona sana safi yes vizuri tunakupenda sana safi moja ama sasa tunao seli ya baioni na hapo pia hizo tengera zikiendelea kama basi kuongea nao hivi nakuja sasa kuna na na na mambo zaidi na kama zaidi iko fresh poa aje tu tuongee tupange mipango nini na naenda anaenda huko anafanya hivi anaingia anafanya hivi na kwa kamera kamera bwana mwezi mwezi tuangalie pesa kamera mchango wa kwa kama bwana wangu underground nao wananipiga yote maisha kwa hiyo ni na mambo mengi Kuhu ya kufanya zaidi dunyali, kama kawaita, ali, Mtazamaji na hii ndiyo historia ya Rashid Munshahe maarufu kama Kingwendu lile. Lakini pia nikomberaadhi kwa sauti hii kutokusikika kwa uzuri zaidi. Mimi kwamba umeweza kupata ile context ambayo tumeweza kukuletea. Mimi ni Potinasafieli kutoka Esther TV. mwanangu. <laughs> <laughs> Mtoto <laughs> <laughs> <laughs> na babake bwana. Inatakiwa na mwanae mtoto kwa lazima. Na shangao na ukata wa watoto. Uwezi jua atakusaidia mimi <laughs> mtoto atakusaidia mimi bwana. Maria mnashehi. Mambo Maria mtikweni. Fanya hayo tena. Seraendo. Ee, na kwa kheri. Nao asante.